Garizuma aldiko lehenengo zapatua. Evangelizoa salmateoren liburutik. Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikasleei. Entzundozue eh, antzinakoei eh, agindua. Maikatu egizu zeure lagun urkoa eta gorrotatu zeure harerioa. Nikostera hau maitxatu eizuez zeuen hareri joak eta egin otoit zerasoten deutxuenen alde, zeruetan dagoan zeuen aitzaren seme eta alaba izan zaitezen. Harek, gaizto entzat eta zintzo entzat ataraten dau eta eguzkia. Eta zuzenentzat eta zuzen entzat egiten euria. Izan ere, maitezituenak bakarrik maite badozuez, zer sari zordiatzuek? Zer galariak ere ezaldabe beste horren beste egiten. Eta zeuen senidea pakarrik agurtzen badozuez. Zer egiten dozu ere sizik? Gentillak ere ezaldabe beste horren beste egiten. Sansaite ze beraz gustiz honak zeruetako zuen aita gustiz onadan lez. Jaunak esana Ez uzen eskak aurrean. Izan zaitez hononak zeruetan dagoan zuen aitza ama hononadan lez. Ezite gara azten atxakiak jart. Zelan izan gintek ez hain hononak. Gure ingurukoak barre besterik ez leuzkigue eta egingo. Mundu honetan hononadanari burutti bere egiten dutxo, eh? zer izan gura badozu... Ez zinitxizeikio inori barrerik egin deizun eta gitsiago, pruti behera egin deizun. Hori eskakizun, hori ez da izango danen zat. Hori xeda, ez da danen zat, edo edo noren zat, Jesusen jarraitzaile izen gure dauanaren zat baino, hortxe daugagu gokikristin jau zaharrok unzerik gandinetarikoa. Horain dino zera uste duguta evangelizoko eskakizunak danentzakoak direla zeruan sartzeko baldintza lez. Baina Jesus ez dabil zeruan sartugura gura dabilenen bila. Eta arei baldintzak edo eskakizunak jart. Jesus bere eginkizunean lagundu deutxoen bila dabil jarraitzaleen bila. Berak lez. Aitza ama jainkoari zintzo izatea gura dabenen bila, haren erreinuaren iragarle eta gauzatzaile liratekenen bila? al da zuk guradouna, Jesusen jarraitzaile izatea Olan bada, Jesusek eginkizun bat, bide bat eta bere laguntza eskuratzen delttzuz. Bere jarraitzaileen lagunttzz batera Bera beti izango dozula, zeugaz ziurtatzen deutxun, berbea emoten deutxun. Eta jainkoak euria honentzat eta txarrentzat zate egiten dauala ere bai. Arazoa eslitzateke ba, zeruan sarrerea izatea, bizitza hau zelan garatu jakitea baino. Eta garatu daiteke, norbere onurak bilatzen, Hondasunak metatzen eta urkoa esplotatzen edo lasaitasunean zaitasunean bizi izaten edo jainkoaren antzeko izat Hontasunean areri joak maiatzer eraino heltzeko lan egit. hau Jesusi jarraitzu gudeutsoen tzt da zerrezzaat ere izan daiteke salmoaga sotoitzan. Hauze errepikatuko dugu. Doatxu jaunaren legean dabiltzanak. Doatxu jaunaren legean dabiltzanak. Doatxu sintzo bizi direnak. Jaunaren legean dabiltzanak. areke arekeagindutakua egiten dabenak. Ha, bihotz bihotzez bilatzen dabenak. Doatxu jaunaren legean dabiltzanak. Zeuke mondo zuz ar arauak, arduraz gordetekoak, nire bideak izanbeitez esendo zeuke zarriak beteteko. Doatzu jaunaren legean dabiltzanak. Ospatuko zaitut biotzaren zuzentasunean, zure bidezko erabagiak ikasten ditudanean, zeuke zarriak ditut beteko, ez nagizu itxi behin betiko. Doatzu jaunaren legean dabiltzanak.